16. Újabb találkozások Hajón Ed futol Esznáig Napjainkban Herizon gúnyos megjegyzése telibe talált. Susan egészen elsápadta gondolatra, hogy minden óvatosságuk esetleg hiába való volt. – Ezt nem mondhatod komolyan! – kiáltott felháborodva. – Ugye csak viccelsz? Faggatta tovább reménykedve a férfit. – Csak tréfáltam, de sajnos ez az eshetőség fennáll? – válaszolta komolyra fordítva a szót Herizon. Egy üzenetet lehallgatni ma már minden középiskolás diák tud. Csak akkor lett volna biztonságos, ha kódoltam volna, de akkor a professzor sem tudta volna elolvasni. Kicsit elgondolkozott, majd folytatta. – A professzor biztosan nem, de egy hekker biztosan. – Hát már sohasem lehetünk biztonságban? Siránkozott a lány, akinek az új felfedezés okozta lelkesedését egy pillanat alatt lehűtötte a tudat, hogy ennyire ki vannak szolgáltatva. – A biztonság szót – oktatta ki az író – egyszer s mindenkorra töröld a szótáradból. Én már régen rájöttem, hogy abban a pillanatban, amikor megvettem ezt a bogarat a szerencsétlen fiútól, Számomra megszűnt a biztonság, számodra pedig akkor, amikor először megmutattam neked. Egy darabig csend volt, majd mind a ketten gondolataikba merültek. Az információ már biztosan eljutott a professzorhoz, folytatta Herizon rövid gondolkodás után. De nem gondolod, hogy biztonság kedvéért nekünk is meg kellene próbálnunk megfejteni ezeket a hieroglifákat? Mondtam már, hogy egyedül nem tudom megfejteni őket, bosszankodott Susan. Azért juttattuk el az anyagot a professzorhoz. És ha neki sem sikerül, vagy ha őt is megölik, tamáskodott a férfi. Mindenképpen nekünk is próbálkoznunk kell vele. Te egészen jól haladtál a megfejtéssel, csak kicsi az önbizalmad. Nem akarsz még valakit bevonni a munkába, például ezt az omárt? Akire te féltékeny voltál? Úgy látszik, belé szerettél, gúnyolódott a lány. Lehet, hogy nekem kellene féltékenynek lennem? Különben a Skarabeus a tiéd. Te vásároltad. Azt vonsz be, akit akarsz. Legfeljebb többekkel kell majd osztoznod az esetleges hasznom. Nem hiszem, hogy Omár jobban meg tudná nálam fejteni ezeket a szövegeket. Úgy látom, megsértődtél, nevetett Herizon. O már elsősorban nem azért akarom bevonni, mert az ő tudásában jobban bízom, mint a tiédben. Lásd be, még ha meg is fejtjük, akarom mondani, meg is fejted a szövegeket, hasznosítani azaz a sírt feltárni magunk nem tudjuk, akkor pedig újabb osztozkodásra lesz szükség. O már mégiscsak ide haza van. Vannak ismerősei, hát ha ebben is tud segíteni. Jó, lehet, hogy igazad van, bólintott Suzan. Talán valóban szükség lehet omár segítségére. Ha ugyanis a Skarabeuszon lévő szöveg alapján megállapítható egy feltáratlan sírhelye, szükséges valaki, aki a feltárás jelentős költségeit viseli. Nem tudom, Viginer professzornak vannak-e megfelelő kapcsolatai. Ezt hamarosan megtudjuk, bólintott Hol Holnap találkozunk vele tébában. Én minden esetre idehívom hívom omárt. Rendben van. Egyezett bele a lány rövid gondolkodás után, de ne említsd neki, hogy Wigner professzorral is kapcsolatba léptünk már. Herizon felment a hajó harmadik emeletére ért. Szerencséje volt, a núbiai éppen akkor tért vissza kabinjába a felső fedélzetről, ahonnan a nélus partján elterülő tájat nézte. Röviden elmondta neki, mi történt éjszaka és mit fedeztek fel. A fiú a merénylet hallatára csak a fejét csóválta, de arra hírre, hogy végre találtak egy sírhelyi hollétére utaló leírást, egyszeriben izgalomba jött. Oh, – Ó, ez fantasztikus! – kiáltotta, majd pillanatok alatt összeszedett minden segédeszközt, amiről azt gondolta segítségére lehet a szöveg megfejtésében, és lerohant herizonék kabinjába, olyan gyorsan szedve a lábát, hogy kísérője alig ért a nyomába. Meglátva az asztalon a már teljes pompájában helyreállított skarabeust, rögtön nekiesett, hogy újra szétszedje. Herizonnak szinte ki kellett tépni a kezéből a nyakéket, közben elmagyarázva, hogy semmi szükség a bogár szétszedésére, hiszen a számítógépben minden felirat és rajz róla hozzáférhető. Az eredetinél sokkal jobban olvasható és áttekinthető minőségben. Susan az egész jelenet alatt szóhoz sem jutott, csak hangosan nevetett. A nóbiai végre neki láthatott az eredeti szöveg megfejtésének, összehasonlítva azt a lány által már megfejtett szavakkal. Mint egy órai megfeszített munka után, amelynek során omár sűrűn folytatott eszmecserét Susannal a lány által eredetileg megfejtett szöveg kiegészítve a következő alakot öltött. Menj el a templomba, amit én építettem. Menj a legnagyobb királynő temploma hator kápolnájába, hátul, és keresd a képem alatt a kerek követ. el a nagy követ, alatta meglátod, ami nélkül nem találod meg, amit keresel. Menj az ország egyesítőjének temploma mellett felfelé a kitaposott úton. Menj felfelé, amíg a legmagasabban vagy. Nézd le a városra, és menj a nagy Obelisz irányába! amit én emeltettem a helyére, amíg eléred a teve púpját. Alatta ott van az oroszlán feje. Cselekedjetek a templomban talált utasítások szerint. Hát, ez már egészen más, jegyezte meg Harrison, aki eddig egy karosszékben ülve figyelte a másik kettő munkáját, miután Omar felolvasta a megfejtett szöveget. Büszke vagyok rá, hogy két ilyen okos emberrel hozott össze a sors. Azt hiszem, most már csak pénzt kell szerezni, hogy összeállítsunk egy kis csapatot a sír feltárására. – Meg persze hatósági engedély! – jegyezte meg rossz kedvűen Susan. Arra nincs szükség! – jelentette ki a másik kettő meglepetésére Omár. – Ez nem ásatási terület. Egyiptomban bárkinek joga van sétálgatni és lyukakat ásni a homokba vagy sziklába. Persze, ha véletlenül talál valamit. Amiről azt hiszi műkincs, azt be kell jelenteni. De ha nem tudja, hogy műkincse, amit talált, folytatta és gúnyosan nevetett. Azért ne gondoljátok, hogy olyan egyszerű lesz oda találni, szólt közbe Susan. Ne felejtsétek el, hogy ez a leírás és ez a térkép több mint háromezer évvel ezelőtt készült. Azóta történt egy és más errefelé. Nem beszélve arról, Megtaláljuk-e a nagykövet, ami alatt további utasítások vannak? Csatlakozott a lányhoz Omár. Ne legyetek ilyen pessimisták! Vigasztalta társait az író. Carternek tizedannyi információ sem állt rendelkezésére, és mégis megtalálta Tutahamon fáraó sírját. Igaz, de nyolc év alatt. Rontotta tovább a hangulatot a lány. Annyira el voltak merülve a munkában és a vitatkozásban, hogy közben észre sem vették, hogy a hajó már vagy negyed órája megállt. Akkor vették csak észre, amikor kopogtak az ajtón, és az idegen vezető nyitott be. Bocsánat a zavarásért, mondta. Esznában vagyunk, és aki akar, kiszállhat, hogy megnézze a templomot. Itt maradunk egy-két órát, mielőtt tovább megyünk. Szálljanak ki, meglátják, érdemes. Ahogy köszönetet mondtak a kedves arab lánynak, mindhármuknak feltűnt, amint egy fél méterrel az idegen vezető mögött ácsorgó Musztafa Szaid hórihorgas alakja, aki, amikor az ajtó kitárult, közelebb lépett, miközben szemével kíváncsian végigpásztázta a szobát. Az arab lány elköszönt, de mi alatt becsukta maga után az ajtót, Musztafa még egyszer gyorsan és alaposan körülnézett. Fura egy alak ez a muszta mondta Susan, és kissé megborzongott. Mindig úgy érzem, hogy a nyomunkban jár. Ahogy most is körülnézett itt a kabinunkban. Tényleg furcsa, fickó, nekem is Janus. Bólintott egyetértően Harrison. Bárhol történik valami, ő mindig ott van a közelben. <gül> Nem vagytok kisé paranoiásak? kérdezte nevetve Omar. Szerintem rendes fickó, csak egy kicsit zárkózott. Nem vitatkozom, mondta Herizon. Inkább azt javaslom, menjünk ki mi is a partra, egyelőre elég volt a munkából. Lementette az egész anyagot egy pendrive-ra, és kikapcsolta a készüléket. Nekem is elég volt, fáradt vagyok, mondta Omar. Nem megyek ki veletek a partra, én már voltam szesznában, inkább alszom egyet. Vacsoránál találkozunk, és utána folytatjuk. Ezzel mindannyian egyet értettek, és befejezve a munkát, ők is csatlakoztak a társalgóban gyülekező, partra szállni szándékozó turistákhoz, azokhoz, akik a délutáni Sziesta helyett a kisváros egyetlen, de annál értékesebb ókori templomát akarták megtekinteni. Elég sokan azonban a hajón maradtak, főleg a hölgyek. Így Mrs. és Miss Hogarty, Mrs. Derby, de a hajón maradt a német pár is, sőt, Musztafaszaid is. Amikor Susan és Herizon elindult kifelé, meglepetés érte őket. A hajóhíd nem a partra vezetett, hanem egy másik hajóra, amely közvetlenül mellettük horgonyzott. Onnan még két hajón kellett átmenniük, mire a partra értek. A partról azután látták, hogy a kisváros kikötőjében Legalább tizenöt turistákat szállító hajó horgonyoz egymás mögött, illetve egymás mellett. Mint kiderült, társaik számára ez nem volt újdonság. Ahogy közeledtek a városhoz, már messziről látszott a sok hajó, csak ők nem vették észre, annyira el voltak a munkában merülve. Átmenve a hajóhídakon, egyenesen a kisváros bazárjában találták magukat. Az út mindkét oldalán szuvenírárusok kínálták szép külsejű, gondosan kidolgozott emléktárgyaikat, tányérokat, amelyeken fáraók és istennők voltak láthatók, hamisított papíruszra festett hasonló tárgyú jeleneteket és gipszből vagy valamilyen kerámiából készült fáraó és istenszobrokat, különösen Tutelhamont és Kleopátrát ábrázolókat. Maga a templom a bazár után egy mintegy 15 méter mély gödörben volt látható. Ilyen mére leásva futballpálya nagyságú területet hoztak létre, amelynek ajánlott a tökéletes épségben megmaradt templom papíruszlevél díszítésű oszlopaival. Amint egy 2500 éves oszlopok festése, a kék, piros, zöld, sárga színek is szinte érintetlen szépségükben maradtak meg. A meredek vas lépcsőn lefelé elől herizom ment. Susan magas sarkú cipőjében óvatosan követte, időnként megmegbotolva. megbotolva Egyik ilyen botlásnál csak nem elvesztette az egyensúlyát, csak a szorosan mögötte haladó férfi segítsége mentette meg attól, hogy az előtte haladó íróra ne essen. A férfi gyöngéden, de erősen elkapta mindkét karját. Nincs mit, ez természetes kisasszony. Válaszolta, amikor a lány ilyetten hálálkodni kezdett. – Nekem most ez a feladatom, hogy magára vigyázzak. Szuzant meglepte, amit az ismeretlen mondott. Hátrafordult, és egy fiatal, jó megjelenésű férfit látott, aki kissé gúnyosan, de barátságosan közvetlenül az arcába mosolygott. – Igen, így van – erősítette meg előbbi mondatát, és a lány csak akkor vette észre, hogy furcsa kiejtéssel beszél. Magára kell vigyáznom meg, arra az úrra, mutatott Herizonra. Mit szólna Mr. Csernyisev, ha bármelyikük kitörni a nyakát, mielőtt vele találkozott volna? A mondat tréfásra hangzott, de nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Mr. Csernyisev nem sokat törődne azzal, ha találkozásuk után törnék ki a nyakukat. Ez alatt mindketten leértek, ahol Herizon már várta őket. Az úr Mr. Csernisev megbízottja, Ron. Mutatta be az idegent a lány Herizonnak. Mr. Eh, mi is a neve? kérdezte, de az csak biccentett. Örvendek mondta. Kérem, fáradjanak velem. Azzal a sarkon fordult, és elindult a templom oszlopsorai felé. A meglepődött Susan és társa szótlanul követte. Ahogy beléptek a templomba, a ragyogó napfénytől úgy érezték, mintha hirtelen egy sötét szobába léptek volna. Vezetőjük a harmadik oszlop sornál megállt. Az oszlop mögül magas, jól öltözött, aranykeretű szemüveges férfi lépett elő. Barátságosan mosolygott, de tekintetéből valami különös hidegség sugárzott. – Yevgenyi Petrovics Csernysev vagyok! – fordult Herizonhoz. Telefonon már volt szerencsénk beszélni egymással. Mint akkor jeleztem, ismét találkozunk. De menjünk talán egy kevésbé látogatott helyre. Odébb mentek is, megálltak a templom egy sötét félre sarkában. Azt hiszem, felesleges volna elmagyaráznom, amiről akarok önökkel beszélni, mondta Csernyisev. Én is azt hiszem, válaszolt a kérdésre a férfi helyett Szuzan. Zaharov professzor világos ajánlatot tett. – A professzor, az, az a megboldogult professzor, kiváló szakember, és nagyon racionális jelme volt – bólintott az orosz. – Bizonyos benne, hogy meghalt? – kérdezte szorongva Susan. – Noha a körülmények alapján gyanítottuk, én még mindig reménykedem, hogy előkerül. – Már előkerült – mondta hidegen a milliárdos. – Itt fogták ki a holtestét tegnap reggel. Előbbért esznába, mint mi – Tette hozzá cinikusan vigyorogva, de azután elkomorodott. Elnézést a rossz viccért, higgyék el, nagyon sajnálom szegényt, és nagyon hiányzik a munkája is. – Mi történt vele? – kérdezte a lány megrendülve. – Beleesett a nílusba? – Nyem, a vízbe fulladt, egy a fejétért ütés okozta a halálát. – Vizsgálat szerint baleset volt? – Maga szerint is. – kérdezte Herizon. Bal eset? kérdezett vissza komoron az orosz. – Csak nem hiszi el ezt az ostobaságot, Gyilkosság volt, jól szervezett gyilkosság. – De – fordult ismét Herizonhoz. mi a válasza az ajánlatunkra? – Úgy tudom, maga a tulajdonos? – Konkrét ajánlatot nem kaptunk – vette át a szót Herizon. Szaharov csak annyit mondott, hogy a Skarabeuszért, mert hiszen nyilván arról van szó, hat számjegyű összeget ajánlanak. A professzor nagyon értékesnek talált az ékszert, de én is szeretném látni, mielőtt bármit ajánlanáig kérte. Harison összenézett a lányjal. Az bólintott, mire a férfi kigombolta az ingét, leakasztotta a nyakából azt, és a milliárdos kezébe adta. Csernyisev hosszan vizsgálgatta a skarabeust majd átadta a kíséretében lévő fiatalabb társának. Az is alaposan megnézte, a fejét csóválta, majd mondott valamit a főnökének oroszul. Csernyisev bólintott és visszaadta gazdájának az ékszert. – Hiába, A professzor nélkül nem sokra megyünk. Zaharov nagyon réginek és nagyon értékesnek találta ezt a darabot. Én is annak látom, de én igazában nem értek hozzá. Juri, mutatott társára, szakember ugyan, de persze nem olyan, mint a professzor volt, bár az eredetit önök közben ki is cserélhették, de nem hiszem, hogy át akarnának verni. Nem mernék a történtek után, rázta a fejét, és a lány felé fordulva olyan szúrós tekintettel nézett a szemébe, hogy az összerezzent. Nézzék, mondta kis gondolkodás után. Őszinte leszek. Elhiszem, hogy ez a bagár, az eredeti és nagyon értékes, de nem ért százezreket. De ahogy én tudom, kell lenni rajta valamilyen feliratnak, ami egy sír helyére utal. Azt kell valahogy megtalálni rajta. Ehhez pedig újabb szakértőre van szükség. Rövidesen újra találkozunk. Mondta, kezet nyújtott és távozott a fiatal orosz kíséretében. Uh, szerencse, hogy nem tudnak a rézlemezről. Suttogta Harrison a lány fülébe, miután meggyőződött róla, hogy elmentek. Megnyugodva nekindultak, hogy végre megszemléljék az ókori templomot, de alig mentek néhány lépést, egy reket hangzolt utánuk. Megfordultak, és egy kis vékony emberkét láttak. – Ne siessenek már annyira, – mondta az illető. – Vagy csak az oroszokkal hajlandók beszélgetni? – Ki maga, és mit akar? – Fölmet rá Susan idegesen. – Szegény, megboldogult, Gibson barátja és munkatársa vagyok. Mr. George Fisher, a Gibson és Fisher detektív főnöke. – szotából, mondta büszkén a kis ember. – Maguk után jöttem, de addig nem mertem a közelükbe menni, amíg azok – mutatott az oroszok után – el nem mentek. – Nem szeretnék szegény Gibson kollégám sorsára jutni. Miért jött utánunk? kérdezte Harrison. Mit akar tőlünk? Azt a bizonyos bogarat türkizből. Azt mondják, valami nagyon fontos felirat van rajta, ami egy itteni helyre utal. Meg fogok szervezni egy találkozót egy tudóssal. Ha az megtalálja az írást, nagy pénzüti a markukat. Csak jelezni kívántam, hogy itt vagyok, fejezte be. Búcsút intett és távozott. Egy pillantást sem pazarolva a műemlékekre. Herizonék még fél órát töltöttek Esznában, majd visszamentek a hajóra, hogy még pihenhessenek egy kis sé vacsora előtt. A férfi szobájába mentek, hogy a felfedezett szöveget újra megnézzék. Mielőtt beléptek, Herizon megnézte az óráját. Tizenöt óra, negyvenkét perc volt. Meglepetésükre az asztalon hagyott laptopot bekapcsolva találták. – Hogy lehet ilyen felületes? – támadt Susan az íróra de az csak meretten nézte a képernyőt, amelyen ezált. A Skarabeusz könyvtár Rézlemez fáj másolása sikeresen befejeződött.